Bueno, lehen lanakina ziko gara. Xabi eta Ander arituko dira. Aufizioka sortziko handian, iruna bertxo kantatzeko gaia hause duzue. Zuek, Xabi eta Ander, politika loko kazetariak zarete. Kasualitatez, politiko baten bizitza pribatuari buruzko berri mamitsu bat jakindu zue. Zuk, Xabi... Xuchumutxu hori zabaltzearen aldekoa zara. Zu Ander ordea politikari buruz bakarrik idaztaren aldekoa zara eta ez zara xuchumutxuak zabaltzekoaren alde. Zuek Xabi eta Ander politikar loko kazetariak sarete. Kasualitatez, politiko baten bizitza pribatuari buruzko berri mamitsu bat jakin duzu. Zuk Xabi xuchumutxu hori zabaltzearen aldekoa zara. Zu hander, ordea, politikari buruz bakarrik ideaztaren aldekoa zara, eta ez zara txutxu mutxuak zabaltzekoaren alde. Xabi gasita, iruna bertso, sortziko nagusian. Politikoak impunitatean, ibiltzen dira seguru. Taien aldean, gu ainormalak, pasabehar hainbat apuru. Guiz izaten dute, hoiek beti bai helburu, politikonen berri hauezek, zabaldu egin behar ditugu. Ipiniditu ditu kontan ageritan Maltzurkeria geitzen diogu Teoriari praktikan Lazka hotxiki zena txikia Ez azken finean politikanez dago gauza politika. politikonek abortoaren kontra zeukan diskurtsoa. baina hon etxean topatu egindu bere alaban arazoa. Ta oraingoan goan aldoatu egindu iritzi eta gogoa, eta Londresera juan dira, ez dute izan oztopoa. Enroiatu egin omen direla, ibarretxe eta sanjil, eta zu ez egon orain niri begira aintrankil. Kasetari azaren ez gero jakin behar duzu mutil, jendeari hariguk informatzea, baina ez gero susto zi. Eta jendea egoten da ere politikoei begira. Hoiek danok bezala badira, pertsona normalak tira. Eur aien bizitza ezagutzea, zor gatzaizkio egira, gure politikoak gaurkoan pertsolan Pertsonak normalak dira. Naiz eta uste duzun zarela, Editorialen nagusi Hora indik ere zure burua ez dutzu ondo ikusi Pertsona normal omen direla ere airean duzu utzi Bajustori unaigukezin diegu aiei erakutsi